Злітали вгору весла і падали в золотисту воду. З наближенням чаяк до гирла омельника засиніли жупани, засивіли шапки. Першими йшли реєстровці. Перед самим гирлом передні човни круто повернули до берега. За ними попрямували і інші. Козаки висаджувались на берег повагом, без поспіху. Кожен полк займав своє місце. Чати виставлено, поцікавився Барабаш. На дві милі по всьому околу, запевнив топига. Шанці викопано. П'ятдесят штук, пане осавуле. Тоді, панове товариші, звернувся Барабаш до старшини. Давайте козакам розказ різати торішні очерет, в'язати снопи. Будемо розташовуватись на нічліг. Та незважаючи на втому. Того вечора ніхто з козаків довго не міг заснути. Неспокійна, тривожна була ніч. Дарма, що старшина забороняла співати, викрикувати і навіть голосно розмовляти. Над табором стояв суцільний гул. Козаки то варили кашу, то вечеряли, то готували постіль з очерету. І все перегукувались, перепитували, радили один одному. А оце часто тут-то там, як гриби після дощу, Появлялись козаки-топиги. Вони то розшукували знайомих, То позичали пшоно на куліш, То просили закурити, То міняли сало на тараню або якусь іншу рибу. І присівши до вогню, То нарікали на старшину, яка тільки дбає про свої статки, То скаржились на гетьманів, що самі сидять в палатах, а їх козаків вирядили смерті шукати на Запорожжі. То захоплено розповідали про січевиків, які вкупі з Хмельницьким вигнали панів і живуть, виха не знаючи. Кінець кінцем прямо запитували присутніх. «Чи нам, хлопці, не пора сказати своїм старшинам? Досить по нам п'ят і лизати. пора в своїй хаті хазяїном ставати». Кажуть, запорожці йдуть панів з України гнати, чому ж нам з ними ворогувати? Дива та й годі, ворогів захищаємо, а проти братів зброю підіймаємо. Скоро батько й матері скажемо, геть рідні з хати, треба місце пану дати. Чи ж довго будемо на панів оглядатися і своїх братів, всі човеків цуратися? А коли прощалися з новими знайомими, запевняли. Як уже буде, так і буде, а битися зі своїми не станемо. Хай той із січовиками воює, хто рідну землю не шанує. Скликаємо хлопців вранці раду, скажемо старшині. Нема дурних кого виручати, пора й за себе подбати. Пора, хлопці, сказати старшинам нашим. «Не виконуємо більше розказів ваших. Хто з панами, той не з нами». Не міг вгамуватись і Філон Джалалій. В Черкасах, перед тим, як сідати в Чайку, він випадково підслухав розмову двох козаків. «А що, Іване, вік будемо не митувати? Хто його знає? Як доведеться? Ні, я не з таких». Аби тільки хлопців Хмельницького зустріти, так п'ятами й накиваю. Дуже там тебе ждуть. Хмельницький бере до себе тільки тих, хто в тридцять восьмому панів колошкав, хто з павлюком, остряницею і гоною волю добував. Та ще, кажуть, січовиків. Неправда це? Я говорив із тими, що повернулися від нього, всіх бере. Він заприсягся, що шляхту будемо нищити доти, Поки ні одного шляхтича на Україні не лишиться. А він же сам і шляхти. Що він? Він хоче шляхти, та про народ бає, Про весь край рідний думає. А кажуть, він за хутір воює, брехнято все. А чого ж би він у 38-му Павлюкові помагав? А чого б кривоноса, першим своїм помічником зробив. І хто такий Кривоніс? Теба! Ти не чув той, що панів на поділі товк. Коли козаки помітили його, стихли, а потім і шмигнули між тих, що носили вантажі. А Джалалій з тих пір сам не свій. Знав він добре Хмельницького, знав Кривоноса. Не стояв осторонь тих, хто в тридцять восьмому з ворогом силою мірявся. Мало на палю вкладатися не потрапив. А от тепер барабаш так оплутав, згадалася торішня весна. Послав він двох козаків, Степана Буланого і Петра Піскалку, в Трахтемірів. А вони і треба ж було... Шляхтичем щепилися. Не доїжджаючи Канева, козаки побачили, як той над хлопом, в якого кінь пристав, збиткується. «Запрягайся сам у швею та й тягни!» – репетував панок, шмагаючи раз у раз селянина. Степан не стерпів, заступився, сказав, «Не гніви, пане Бога!» А той, «А тобі, бидло, що до того!» «А те, – відказав Буланий, – злази з коня!» Панок підняв нагая на Степана та не на того напав. Буланий зараз же вхопив його за комір, скинув з коня, випряг селянинову шкапу і з допомогою Петра запріг шляхтича. Потім вихопив у переляканого селянина Батога і почав шмагати панка так, щоб того спина зразу червоною стала». Вези, хане, вези. кричав на Всеполе. Збіглися селяни, взяли панка на глузи, а він очі вирячив, посинів увесь, а воза зрушити ніяк не може. А Степан знай батогом частує та приказує. Вези, хане, вези.